Recapitularea 1874 25 ianuarie 1874 Se naște la Paris William Somerset Maugam, fiul cel mai mic al lui Robert Ormond Maugam, consilier juridic al ambasadei britanice, membru al unei familii de juriști de vază. Copilul învață mai întâi francezește și apoi englezește. Anglia intră în perioada celor șase ani de guvernare a lui Benjamin Disraeli, mai târziu Lord Beaconsfield, distins politician și romancier. 1882, anul invadării Egiptului de către englezi. 1883. Somerset Mogam își pierde ambii părinți, părăsește Franța și rămâne în grija unui unchi, preot de modă veche, egoist și limitat. Acesta era stabilit în satul de pescari White Stable, situat în comitatul Kent, la 10 km de Canterbury. Cele două localități apar în romanul Robie sub numele de Black Stable și, respectiv, Tercanbury. Aveam o fire impresionabilă și curând am devenit foarte religios. Acceptam tot ce m-a învățat unchiul meu preotul și mai apoi profesorii de la școală cu o încredere oarbă, fără să pun nimic la îndoială. Recapitularea 1884 Continuă expansiunea colonială a Angliei, ea ființă societatea fabiană a socialiștilor britanici de nuanță reformistă, printre membrii căreia se numără și George Bernard Shaw. 1887 Somerset Mogam intră la școala regală din Canterbury. Din cauza unei tuberculoze ereditare, în curând întrerupe studiile pentru un trimestru, pe care și-l petrece în sudul Franței, îngrijindu-și sănătatea. 1891 În ciuda voinței unchiului și tutorelui său, Mogam abandonează școala, refuză să facă studii de drept la Universitatea Cambridge și pleacă în Germania. Vizitează mai multe orașe, petrece câteva luni la Heidelberg, unde asiste la cursuri de filozofie. Când m-am întors din Germania, la vârsta de 18 ani, aveam opinii foarte precise cu privire la viitorul meu. Acolo fusese mai fericit ca oricând. Gustasem pentru prima dată libertatea și nu puteam suporta nici măcar gândul de a mă duce la Cambridge și de a fi din nou supus unor restricții. Mă simțeam bărbat și eram nerăbdător să încep viața. La 18 ani știam franceza, germana și puțină italiană, dar aveam o educație cu totul insuficientă și eram profund conștient de ignoranța mea. Citeam tot ce-mi cădea în mână. Prima temă care mi-a captivat atenția a fost religia, pentru că mi s-a părut de maximă importanță să stabilesc dacă lumea aceasta în care trăim este singura de care trebuia să țin seama sau dacă era bine să o consider doar un loc de tortură unde mă pregăteam pentru o viață viitoare. După ce am plecat de la Heidelberg, am continuat să citesc filozofie. Întotdeauna mi s-a părut că e o lectură de foarte bună calitate. Recapitularea 1892-1897 William Somerset Maugam studiază medicina la clinica St. Thomas din Londra. Spitalul Sfântul Luca din Romanul Robie tot timpul liber și mare parte din răgazul pe care în mod normal ar fi trebuit să-l consacru studiilor de medicină, mi petreceam citind și scriind. Citeam enorm, umpleam caiete de note cu idei care îi constituiau sâmburele unor povestiri sau piese, cu frânturi de dialoguri cu reflexii, foarte candide, notam tot ce îmi sugerau lecturile și diferitele experiențe ale vieții. Recapitularea ca student vine în contact cu clientela săracă din mahalalele londoneze. Impresiile sunt căpătate în special în perioada de practică ca medic de circumscripție, nu l-au mai părăsit toată viața. Am încheiat această perioadă frânt de oboseală, dar plin de o minunată exaltare. Asta deoarece aici veneam în contact cu ceea ce doream mai mult să cunosc, viața adevărată, dezbrăcată de orice artificiu. În cei trei ani am fost probabil martor al mai tuturor emoțiilor de care e capabil omul. Asta mi-a stimulat instinctul dramatic și l-a stârnit pe romancierul din mine. Chiar și acum, după trecerea a 40 de ani, îmi amintesc de unii oameni atât de precis, încât aș putea să le desenez portretul. Și în ziua de azi îmi mai stăruie încă în urechi unele vorbe pe care le-am auzit atunci. Recapitularea 1893 în noul prim-ministru al Angliei, cunoscutul politician Gladstone, continuă lupta pentru acordarea unui statut juridic Irlandei. 1895, ajungând la majorat, Mogam intră în posesia unei mici averi rămasă de la părinți. Setea de a trăi și de a scrie îl caracterizau pe tânărul Mogam, care ni se înfățișează în următorul autoportret. Vroiam să alcătuiesc un tipar al vieții mele în care scrisul să fie un element esențial, dar tiparul urma să includă și toate celelalte activități firești pentru un om și pe care moartea le-ar încheia în cele din urmă, ducându-le la desăvârșire. Aveam multe infirmități. Eram mic de statură. Aveam rezistență fizică, dar prea puțină forță. Eram bălbăit, eram timid, aveam o sănătate foarte șubredă. Nu eram deloc priceput la jocuri care au un rol atât de important în viața normală a englezilor. Și, fie din pricina vreunuia dintre aceste defecte, fie pentru că așa mă născusem, n-aș ști să spun, în mod instinctiv mă feram de semenii mei, ceea ce m-a împiedicat mai întotdeauna să stabilesc cu ei oarecare familiaritate. Recapitularea 1897 William Somerset Morgham absolvă cursurile de medicină, luându-și diploma de liberă practică în obstetrică și chirurgie. Mogam debuteze cu succes în literatură prin romanul Lisa din Lambeth, inspirată din viața cartierelor sărace. În romanul Lisa din Lambeth am zugravit fără niciun adaus sau exagerare oameni pe care îi cunoscusem la Policlinica Spitalului și în circumscripția medicală în timpul stagiului meu de extern. Întâmplările care m-au impresionat când mergeam din casă în casă pentru a asista la naștere sau când mă plimbam agale în ceasurile de răgaz. Lipsa mea de imaginație m-a obligat să aștern pe hârtie în mod deschis ceea ce văzusem cu ochii mei și auzisem cu urechile mele. Succesul relativ mare pe care l-a avut cartea s-a datorat pur și simplu norocului. Recapitularea William Samarsat Mogam renunță la medicină în favoarea literaturii. Nu-și mai trece examenele de doctorat și întreprinde călătorie în Spania și Italia. Se sărbează jubileul de 60 de ani de domnie a reginei Victoria. 1898 Apare romanul Nașterea unui sfânt de William Somerset Mogam. Lucrarea fiind slabă, publicarea ei este în deopște considerată o greșeală. 1899 Apare primul volum de nuvele a lui William Somerset Mogam, Orientări, în șase bucăți în proză, apărute anterior în diverse reviste. În cursul expansiunii Imperiului Britanic, colonialiștii suferă unele înfrângeri, în special în luptele din Africa de Sud, cunoscute sub numele de Războiul Burilor. 1901. Apare un nou roman de minimă importanță a lui Somerset Mogam, Eroul. Citind primul meu roman, Henry Arthur Jones, pe atunci autor dramatic la modă, îi spusese unui prieten că nu va trece multă vreme până voi deveni unul din cei mai populari dramaturgi ai epocii. Recapitularea Eșecurile primelor sale lucrări în proză îi amintesc lui Mogam de această afirmație și el începe să scrie piese de teatru. Se joacă la Berlin în limba germană prima piesa a lui Mogam, naufragiat. Moare regina Victoria și pe tronul Angliei se urcă regele Edward al VII-lea. Mogam studiază cu sârguință mișloacele de exprimare ale marilor prozatori. Studiul stilului acestor autori mi-a slujit, desigur, în mare măsură. Am început să scriu mai bine și totuși chiar bine nu scriam. Scrisul meu era al unui om rigid și complexat. Încercam să-mi aștern propozițiile în cadrul unui tipar, dar tiparul nu se năștea ușor. Recapitularea 1902 Apare cel de-al doilea roman de răsunet a lui William Somerset mogam Doamna Credoc. După o serie de înfrângeri, armata britanică reușește să încheie victorioasă războiul burilor. 1903 Somerset Maugham de la iveală prima sa piesă de succes, Un om de onoare, jucată în anul următor la Londra, odată cu o lucrare dramatică obscură a lui Mogam, Mademoiselle Zampa. Mogam scrie piesa Exploratorul, care vede lumina rampei abia în 1908, un an după ce apare sub formă de roman. 1904. Apare romanul Călușei, de William Somerset Mogam. Mogam scrie prima sa comedie amuzantă Doamna Dot, jucată patru ani mai târziu. 1905. Mogam publică schițe și impresii de călătorie din provincia spaniolă Andaluzia, subtitlul titlul Țara Sfintei Fecioare. 1906. Mogam publică romanul Șorțul Episcopului, cu subtitlul Studiu asupra originilor unei mari familii, alcătuit din substanța piesei Cinci păini și doi pești, jucată abia în 1911 și publicată în 1924. 1907. Mogam de la iveală romanul Exploratorul și încă două comedii amuzante, Lady Frederick și Jack Straw, jucată în anul următor. La premierile celor din tei piese ale mele stăteam ca pe jăratec, pentru că de succesul lor depindea viitorul meu. Când s-a jucat Lady Frederick, tocmai terminasem puținii bani pe care-i moștenisem la vârsta de 21 de ani. Romanele nu mi-asigurau existența și cu gazetăria nu câștigam mai nimic. Din când în când mi se dădea să fac câte o recenzie și, odată, l-am convins pe un director de ziar să-mi dea voie să fac o cronică dramatică. Dar s-a văzut de la început că nu sunt înzestrat pentru asta. Mai mult decât atât, directorul respectiv mi-a spus că n-am deloc simț teatral. Dacă Lady Frederick cădea, nu întrezăream altă soluție decât să mă întorc la clinică pentru un an ca să-mi împrospătesc cunoștințele medicale și apoi să-mi iau un post de medic pe un vapor. Recapitularea Întrucât după 10 ani de așteptare în care scrisese șase piese în mai multe acte și câteva piese scurte, Mogam obținea recunoașterea publicului, el se consacră carierei de dramaturg. 1908 Mogam publica romanul de senzație Vrăjitorul, o lucrare atât de slabă încât însuși autorul mărturisește că a scris-o pentru bani, făcând concesii gustului publicului. Mogam ajunge în culmea gloriei ca dramaturg, pe afișele teatrelor londoneze figurau în același timp patru din piesele sale, record pe care nu-l mai realizase decât George Bernard Shaw. Faptul că mi se jucau concomitent patru piese, mi-a adus multă notorietate și, în revista umoristică Punch, Bernard Partridge a publicat o caricatură în care Shakespeare își mușca degetele în fața afișelor pieselor mele. În sfârșit, realizasem ceea ce doream și se părea că am viitorul asigurat. Recapitularea 1909 Mogam scrie comedia socială Smith cu puternice accente satirice îndreptate împotriva lumii bune. De asemenea, scrie celebra comedie Penelopa și adaptează piesa franțuzească, Nobilul Spaniol. 1910 Mogam scrie o piesă de mai mică importanță, Har. 1911 Se joacă la Londra piesa Cinci pâini și doi pești, de Somerset Mogam, a cărei temă fusese abordată în romanul Șorțul Episcopului. 1906 1913 Mogam modernizează burghezul gentiloma lui Molière subtitlul titlul Gentlemanul Desăvârșit. Apar încă două piese de William Somerset Mogam, Al Zecelea Om și Mica Nobilime. 1914. Se joacă la Londra comedia de substanță Pământul Făgăduinței, pe care Mogam o scrisese cu un an înainte. Izbucnește primul război mondial. Mogam renunță la un post căpătat prin protecție la Ministerul de Război și pleacă pe frontul din Franța ca medic militar. 1915 Copleșit de noianul amintirilor, Mogam se retrage un timp îndelungat din teatru pentru a scrie romanul parțial autobiografic Robie, care îl consacră definitiv ca autor de succes. Desmond Mac Carty a spus despre Robie... E o piatră de hotar în literatură. El va pluti pe râul timpului când cea mai mare parte a literaturii moderne va rămâne la fund ca un sediment. După terminarea acestei opere, Mogam vădește alte preocupări. Speram să pot găsi ceva care să-mi susțină și să-mi îmbogățească spiritul. Ajunsesem la vârsta de 40 de ani. Dacă aveam de gând să mă căsătoresc și să am copii, sosise timpul să o fac și o vreme mă distram, închipuindu-mi cum aș arăta ca un om însurat. Nu țineam neapărat să mă căsătoresc cu o persoană anume. Ceea ce mă atrăgea era situația de om căsătorit. Mi se părea un motiv indispensabil în tiparul de viață pe care l-alcătuisem și în închipuirea mea candidă. Căsnicia oferea liniște. Recapitulare. William Somerset Mogam se însoară cu Lady Welcome, fica celebrului dr. Barnardo, întemeietorul a numeroase aziluri pentru copii orfani și săraci. 1915-1919 Profitând de misiunile încredințate de Ministerul de Război, Mogam caută material literar pentru cărțile sale în cursul călătoriilor pe care le întreprinde pe cele două emisfere, ajungând până în Mările Sudului și în China. Am pornit în lume întrucât mi se părea necesar să o fac pentru că doream experiența fără de care nu puteam scrie, dar și pentru că doream experiența de dragul experienței. Tiparul pe care mi-l alcătuisem cerea să particip la maximum la această acțiune extraordinară care constă în a fi om. Doream să simt durerile obișnuite și să savuresc plăcerile obișnuite care fac parte integrantă din soarta obișnuită a oamenilor. Pe mine m-au interesat oamenii și viețile pe care le duceau. Recapitularea 1916 Mogam scrie piesa Celul de neatins, cunoscută și sub titlul Carolin. Piesa este jucată în același an și publicată în 1923. 1916-1917 Mogam este folosit de guvernul britanic ca agent secret în Elveția și Rusia. Aruncând o privire retrospectivă asupra acestui lung alai de oameni, nu pot aminti de vreunul care să nu fi avut să-mi spună vreun lucru pe care mă bucuram să-l aflu. Mi se părea că încep să capăt sensibilitatea unei plăci fotografice. Pe mine nu mă interesa dacă imaginea pe care mi-o formam este adevărată. Ceea ce conta era că, datorită imaginației, puteam să alcătuiesc din fiecare persoană pe care o întâlneam, un tot armonios și plauzibil. A fost jocul cel mai încântător pe care l-am practicat vreodată. În sfârșit, cam după șapte din aceste lungi călătorii, oamenii au început să mi se pară oarecum asemănători, așadar am stabilit că nu mai are rost să călătoresc. De vreo două ori era să mor de pe urma frigurilor, altădată era cât pe aci să mă sau să fiu împușcat de bandiți. M-am bucurat că pot să revin la o viață mai liniștită. Din fiecare călătorie mă întorceam puțin schimbat. Recapitularea O recrudescență a tuberculozei îl silește pe scriitor să se interneze într-un sanatoriu din Scoția, unde continuă să scrie teatru și proză. 1917 La New York are loc premiera mondială a satirei Mai Marii Noștri, de William Somerset Maugham despre pretențiile absurde ale altei societăți britanice de a constitui un exemplu pentru americani. 1918. Se joacă la Londra piesa lui Mogam, Dragoste într-o căsuță. 1919. Mogam publică romanul Luna și Doi bani jumate, inspirată din viața pictorului francez Paul Gauguin. 1848-1903. Se joacă la Londra două noi comedii de Somerset Mogam. Soția Cezarului, de factură mai serioasă, și Căminul și Frumusețea, o farsă de imens succes, publicate în 1922 și respectiv 1923. 1920. Se reprezintă și se publică drama lui Mogam, Necunoscutul, Investigația Straturilor Profunde ale Conștiinței Umane, față în față cu viața, moartea și religia. 1921. Vede lumina tiparului volumului Summerset-Mogam a tremurat o frunză, povestioare din Mările Sudului, retipărit ulterior sub ca Sadi Thompson și alte povestiri din Mările Sudului, 1928, sau Ploaia și alte povestiri de pe insulele din Mările Sudului, 1931. Mogam a scris despre acest volum. Nu sunt novele sunt doar un studiu privitor la efectele produse de climatul insulelor din Pacific asupra albilor. Succesul lor a fost o surpriză agreabilă. Îmi plăcea acest gen literar. Era o încântare să trăiesc două, trei săptămâni în compania personajelor plăsmuite de mine și apoi să mă despart de ele pentru totdeauna. Acest gen de povestire, de 40-50 de pagini, îmi oferea spațiu suficient ca să-mi dezvolt tema, dar îmi impunea o concizie cu care mă deprinsese în mod agreabil experiența de dramaturg. Recapitularea William Somerset Mogam scrie satira de moravuri Cercul vicios, apreciată de critici ca o comedie serioasă, aproape perfectă și totodată ca o contribuție de valoare permanentă la dezvoltarea teatrului. 1922 Mogam de la iveală volumul Pe un paravan chinezesc, cuprinzând note de călătorie și schițe exotice și piesa de factură gravă, la Est de Suez, sau în Orient. La New York se joacă ploaia, dramatizare de John Colton și Clemens Randolph, a celebrei nuvele omonime din volumul A tremurat o frunză, 1921. 1923 se publică piesa Telul de Neatins de Mogam, jucată în 1916, sub titlul Carolin. 1924. Se joacă pe o scenă londoneză o piesă minoră a lui William Somerset Mogam, Spinarea Cămilei. 1925. Apare unul din cele mai bune romane ale lui William Somerset Mogam, Vălul Pictat, tradus în românește sub titlul Fumul amăgirilor. La New York se publică volumul de studii William Somerset Mogam de C.H. Town, Carl și Mark Van Doren, Dorothea Mann și Goodrich. 1926. Șase nuvele de Mogam apar în volumul Cazuarina, retipărit în 1930, titlul Scrisoarea, nuvela cea mai cunoscută din această culegere. Mogam divorțează de Lady Welcome. 1927. Mogam își dramatizează nuvela scrisoarea din volumul Cazuarina. Nuvela a fost ecranizată ulterior, având în rolul principal pe Beth Davis. Tot în acest an se joacă savuroasa comedia lui William Somerset Mogam, soția credincioasă. Oftam după libertatea pe care o oferă în în proză și mă gândeam cu plăcere la cititorul dispus să asculte tot ce aveam eu de spus. Cu el puteam stabili o intimitate la care aș fi aspirat zadarnic în lumina publicitară orbitoare a teatrului. Recapitularea. Dar Mogam arată că nu a putut renunța la dramaturgie până nu a scăpat de obsesia pe care o reprezentau temele a patru piese. Mi-am scris ultimele piese în ordinea în care mă așteptam să aibă din ce în ce mai puțin succes. Nu vroiam să-mi distrug reputația de care mă bucuram în rândurile publicului, până ce nu epuizam tot ceea ce voiam să-i spun. Recapitularea 1928 Mogam publică frumoasa melodramă Flacăra Sacră și volumul Ashenden sau Agentul Secret Britanic, relatarea ale unor amintiri din activitatea autorului de agent al Intelligence service -ului. Paul Doten publică la Paris Cartea William Somerset Mogam și romanele sale, precum și un studiu despre teatrul lui William Somerset Mogam. 1929. Mogam primește titlul de cavaler al Legiunii de Onoare. 1930. Se publică Plăcerile Vieții sau Taina Rușinoasă, inspirat de viața literară a Angliei și având drept decor provincia Kent. Mogam scrie una din cele mai inteligente și amuzante comedii ale sale, susținătorul familiei. Mogam se stabilește la Cap pe riviera franceză. Apare volumul Domnul din Hol, însemnarea unei călătorii de la Rangun, la Haifong. Eppinger publică la Budapest, un studiu despre romanele și novelele lui William Samarsat Mogam. 1930-1934 Mogam apare pentru prima dată în vitrinele librăriilor românești, prin novelele publicate în colecția Lectura, Flora Literaturilor Străine. Printre traducători se numără și Mei Gheorghe Bujor. 1931. Mogam publică remarcabilul volum de novele, șase povestiri la persoana întâia a singular. Frederick Basson publică o bibliografie a scrierilor lui William Somerset Mogam, însoțită de o prefață a acestuia. 1931-1934 Mogam publică în 6 volume 18 din piesele lui, pe care pentru un motiv sau altul am ținut să le retipăresc. 1932 Mogam scrie puternica dramă Răsplata Eroilor, Eco al tragediilor provocate de primul război mondial. Ord spune că este una din puținele piese pe care nu le vom putea uita. Mogam mai dă la iveală excelentul roman Ce mică e lumea, cunoscut în românește subtitlul Un petec de pământ. 1933. Mogam prezintă ultima sa lucrare dramatică, Farsa tragică Șepei. Publicul londonez, șocat de fantezia stranie a piesei și, în general, mai puțin receptiv la aspectele grave ale dramaturgii lui Mogam, a făcut o primire destul de rece spectacolului, ceea ce a întărit hotărârea autorului de a-și încheia cariera dramatică. Apare volumul de nuvele Ah King. Mogam publică notele de călătorie Don Fernando sau variații pe câteva teme spaniole. La Paris apare cartea Filozofia lui Somerset Mogam de Suzanne Guéry. 1934 Novelele scrise de Mogam până în acest an sunt strânse în volumul intitulat La oaltă. Ca prefață apare studiul lui Desmond McCarthy cu titlul William Somerset Mogam, Mopassan al Angliei. 1935 Georgia deschide la noi seria traducerilor masive din Mogam cu romanul Ce mică e lumea, Subtitlul Un petec de pământ. 1936. Apare remarcabilul volum deschițe de Mogam Cosmopolite, cunoscut în românește sub Foarte adecvat Miniaturi, adevărate modele ale genului. Mogam publică în America eseul Insula mea din Mările Sudului. Apare în America volumului Melver. Samerset Mogam, studiu despre tehnica sa și izvoarele sale literare. 1937. Mogam închine vieții actorilor Romanul Teatru, cunoscut în România sub titlul Saltimbanci. Apară două cărți consacrate lui William Samerset Mogam, monografia lui Richard Heron Ord și cea lui Cordal. 1938, se publică volumul lui Mogam, recapitularea sau bilanțul, extrem de interesantă trecere în revistă a activității literare a autorului și a opiniilor sale despre literatură, teatru, filozofie, religie și, în general, despre viața și caracterul oamenilor. Mogam o considera cântecul lebedei. Cu cartea de față voi duce la desăvârșire, în linii mari, tiparul pe care am pornit să-l alcătuiesc. Dacă voi mai trăi, voi mai scrie și alte cărți, pentru amuzamentul meu și, după cât sper, și spre amuzamentul cititorilor mei, dar nu cred că ele vor adăuga ceva esențial proiectului meu. Casa e deja clădită, vor mai fi adausuri, o terasă care oferă o vedere frumoasă sau un boschet în care să pot sta și să meditezi în arșița verii. Dar dacă moartea o să mă împiedice cumva să aduc aceste adausuri, casa se cheamă că e gata, deși se poate ca spărgătorii să se apuce să o distrugă a doua zi după ce mă va îngropa un necrolog. Recapitularea Aștept bătrânețea fără spaimă. O viață completă, tiparul desăvârșit, cuprinde nu numai tinerețea și maturitatea, ci și bătrânețea. Frumusețea zorilor și strălucirea amiezii sunt bune, dar numai un prost ar putea să tragă perdelele și să aprindă lampa pentru a se feri de calmul înserării. Recapitularea 1939 Mogam este ridicat la rangul de comandor al legiunii de onoare. 1940. Mogam publică romanul Vacanța de Crăciun, două volume de eseuri, Cărțile și dumneavoastră și Franța în război, precum și două culegeri de nuvele, Mișmașul din Todauna și O duzină întreagă. Din cauza ocupației naziste, Mogam se refugiază de pe Riviera și emigrează în S.U.A., unde rămâne până în 1947. 1941 apare romanul scurt, Sus la vilă, care manifestă vigoarea susținută a autorului și autobiografia intitulată strict personal. Mogam își dramatizează împreună cu Guy Bolton romanul Teatru 1937, Dându-i titlul Adorabila Julia, sub care a circulat și filmul având pe Lily Palmer în rolul principal. 1942. Mogam publică romanul Ceasul dinainte zorilor, cunoscut în românește sub titlul Spre 1944. Mogam scrie romanul Tăiș de Brici, a cărui acțiune se desfășoară în America, unde se află autorul. 1946. Mogam publică romanul istoric Atunci și Acum, tradus în același an de Jules Giurgea, sub titlul dinioară ca și azi, despre Nicolo Machiavelli. Într-un cadru solemn, Mogam oferă bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii manuscrisul original al romanului Robie. Cu această ocazie, Mogam ține în sala Coolidge o conferință despre arta prozatorului. Apare volumul De aici, de acolo, care reproduce nuvele publicate anterior. Jules Giurgea încheie seria celor 16 volume de traduceri din Mogam, unele în 45 5 ediții, publicând 5 în acest an. 1947. Apare volumul de nuvele creații ale împrejurărilor de Somerset Mogam. Mogam se întoarce pe riviera franceză, unde rămâne până la sfârșitul vieții. 1948. Se publică romanul Catalina, o fantezie. De asemenea, apare volumul Quartet, conținând patru nuvele de Mogam, adaptate pentru cinematograf de dramaturgul Șerif. 1949. Apare volumul Carnetul de note al unui scriitor, conținând selecțiuni din cele 15 caiete de însemnări și observații despre viață, oameni și literatură, scrise de William Somerset Mogam între 1892 și 1949. 1950. Apare volumul Trio, trei povestiri de Mogam adaptate pentru cinematograf de către autor împreună cu Sheriff și Langley și BIS, trei nuvele cu scenariile cinematografice respective. Raymond Tull Scott publică Mogamiana, catalog al operelor lui Mogam și al colaborărilor sale la periodice. Jonas publică la Universitatea Americană Rutgers o bibliografie a scrierilor lui Mogam. Mogam scrie cartea vedere parțială. Apare o prezentare a lui Mogam datorată prozatorului englez Richard Aldington, însoțită de o listă bibliografică. 1954 Mogam publică volumul 10 romane și autorii lor interpretări ale operelor lui Fielding, Jane Austen, Stendhal, Balzac, Dickens, Flaubert, Melville, Emily Bronte, Dostoevski și Tolstoi, precedate de uneseu despre arta prozatorului. 1960. Apare cartea lui Mogam, puncte de vedere. 1961. Societatea regală de literatură îi conferă lui Mogam o înaltă distinție. 1966. Apare cartea, s-a și ceilalți membri ai familiei, de Robin Mogam. Mogam se stinge din viață pe riviera franceză. Harnicul și tenacele călători care a ținut să-i scodească toate colțurile și tainele lumii cu ochii larg deschiși, pătrunzător și îngăduitori, a ajuns la capătul unui drum întortocheat. Poate părea o aroganță din partea mea că nu m am mulțumit să merg pe urmele unor oameni mult mai înțelepți decât mine, dar oricât de mult am semăna unul cu altul, nu suntem niciodată absoluta idoma. Dovadă amprentele noastre digitale și n-am văzut niciun motiv care să mă împiedice să-mi aleg propriul meu drum, în măsura în care puteam să o fac. Recapitularea Andrei Bantaș